Неистов и тотален танц Отвъд очакваното Първата премиера на пловдивската Gaia Dance Company Caged Ще ми държи и страховете и представите за След човешкото Като тясно свързано с Азия Но и по особен начин Видяно и усетено през пловдив Изумителен, световен спектакъл Това са част от реакциите На една взискателна и знаеща публика Така казвам Добър ден на Сена Сенов Добър ден. Асен, който освен за фестивала One Dance Week и Фундация Едно можем да кажем, че свързваме с този спектакъл, Кейч, как да го преведем на български? Пленени, затворени, заключен в клетка. Заключен, да. заключен в случая клетка. в, клетка. в, в клетката на болните ни умове. Умовете са болни и този спектакъл показва много, много добре степента на деградация на ума в резултат от страховете, но показва и ключи за, за изхода. Само да кажа, че като потвърждение на това, за което си говорим, в деня преди премиерата ние научихме с така голямо отчудване а, че Дирекция Култура на Община Пловдив не е допуснала документите, които подадохме за много минимално частично а, кофинансиране на нашето пътуване до Южна Корея, където сме покани от най-големия фестивал в Южна Корея, с а, аргумента, че GDNs Company не е Пловдивска компания, което е направо смешно да бъда честен, защото One Foundation а, For Couch and Art, фундацията, която аз представлявам, всъщност е регистрирана в Пловди, в компанията Guidance Company и проект на фундацията, както и One Dance Week. По тази логика също One Dance Week не би трябвало да е польски спектакъл, но това някак очудващо, предвид на тоталната деградация последните години, която стигна до там, че в момента в Дирекция култура на Европейска столица на културата работят хора, които са бивши магазинери бивши служители на а, чистота община по и други интересни хора са събрани през една антиселекция. За съжаление, това изключително много помрачи настроението ми преди премьерата и, за съжаление, ще трябва да си подърсим правата през съда. Тук не става дума за пари, защото парите са изключително малко на фона на общия бюджет, който е нужен, за да се реализира този проект в горе, разбира се, това няма да попречи ние да отидем, но тук става дума за принципи и за преминати граници. Сега, това, което буди очудването ми, чувайки за първ път това, което казвате в ефир, е а, не се ли гледа на създаването на Гая Данс Company, тази а, на практика компания за танц в Пловдив като на културна инвестиция в града, защото ако а, не имате регистрацията тук... на дирекция култура на община Пловдив, госпожа Нина Димовска, която всъщност почти не посещава културни събития в Пловдив, тя е един администратор, наясно как попаднал на тази позиция, който всъщност е много далеч от всички тези неща. Ако не разбираш това, за което ние с теб си говорим в момента, как можеш да, да го оцениш? Ако не се интересуваш от култура, ако нямаш, така да се каже, поне общи познания, ако нямаш контекст, ако нямаш персонален интерес, аз се питам, защо стоиш на тази позиция. Защото, в крайна сметка, човек може да работи хиляди други неща. Само да кажа, че разбира се, нашата програма е готова да чуе и отговора от госпожа Анина Димовска. Специално ще потърсим общината за реакция на това, което казвате. Но нека да ви, нека да ви попитам, доволни ли сте с пан Ким, ким и с трупата, в която наистина участват южнокорейци, но тази тази трупа и тази, а, този спектакъл е особена връзка между Южна Корея, Пловдив и Франция. Доволни ли сте от резултата чисто, в чисто артистичния, съдържателния смисъл? Вижте това, което със сигурност мога да кажа по повод на продукцията, която за съжаление завършва с един много голям а, минус, въпреки гигантските ни усилия да успеем да, да, да го да я финансираме изцяло преди а, премиерата, който се надяваме всъщност да върнем през а, такива покани от чужбина. първата е от най-големия фестивал в Южна Корея, както споменах, през октомври. А, но това със сигурност е най-голямата танцова продукция, създавана до момента в България. И няма как да не сме горди с това. Изключително съм благодарен на моите колеги от Бразилия, от Мексико, от Канада, от Франция, от Германия, от Харватска, от Чехия, от Словакия, от Гърция, които дойдоха, платиха си сами самолетните билети, за да видят този спектакъл. А това вече е, а, така да се каже, една заявка за интерес, която за нашата географска ширина е всъщност доста сериозна предвид на контекста, в който се намираме по отношение на развитието на сцената ни за съвременен танц. Още нещо, в този спектакъл участват доста интересни български имена. Не е само южнокорейският екип. Музиката е на Павел Терзийски, кукловоди с Стефан Димитров и Полина Христова, сценографията, която е уникална е на Никола Турманов. Пропускаме Емилиан Гяцов, който е композитор. А, изключителните маски и кукли на Мариета Голомехова. Аз персонално съм изключително щастлив, че този проект ми даде повод да се запозная с такива невероятни български артисти. Голямо удоволствие беше за това. Е, още малко върху, върху темата на а, това на този спектакъл, на този пак ще кажа интересен микс между съвременен театър, куклен, съвременен танц, куклен театър, не случайно, направих музика. грешка, музика, наистина тотално, тотално въздействие, тотално преживяване. Страховете ли ни вкарват в пост човешкото, в това, което е след човека? А, там, ли е, там ли е заключен този роботизиран а, образ на, на смъртта, на Аз скелета, мисля, който преработва човешкото в нещо различно? Страховете всъщност е основната причина за цялата тая агресия отмъстителност а, и гносотия без извинения, в която напоследък живеем. Това наистина е отвъд човешкото. Защото няма много общо с човешкото. А, и за съжаление, а, всъщност, именно страховете са причината за всичките негативни емоции, в които ние плуваме ежедневно. Та е отмъстителност. А, а, тази тотална липса на емпатия в общуването между хората. А, тази липса на човечност и на нормалност в общуването помежду ни. Това е истински тъжно. Впечатлима нещо, казано от Пансън Ким, хореографа на това представление, че най-големият му страх е да престане да бъде добър, обичащ и щастлив човек. Важно ли е да споделяме страховете си, да ги разказваме, да ги танцуваме? Аз мисля, че е важно, защото това е, може би, начина по който можем да започнем да се освобождаваме от тях. Всъщност да се страхуваше съвсем човешко нещо. Въпросът е да не капсулираме всичките си стари, плюс всичките си нови страхове, защото тогава пространството, в което може да ги събираме, става твърде тясно. А знаете, че умън е в състояние да репродуцира едни и същи мисли и когато той е изпълнен със страхове, той продуцира само страхове. А следствието от това са всички тези неща, за които говорих. Да попитам накрая как този спектакъл, който гледахме на 7 септември в Пловдив, рамкира предстоящото издание на One Dance Week, защото неминуемо ще сравняват останалите спектакли с този, който всъщност не е откриването на фестивала, нали така? Да, всъщност това е наша продукция, която не е част от програмата на фестивала. Аз не мисля, че тя а, трябва да бъде сравнявана с програмата на фестивала. Този продукт се случва в държава без почти никакви традиции в областта на съвременния танц. За съжаление, с изключително лошо образование в момента а, за съвременен танц и на ниво Средно хореографско училище. Да не говорим за изключително тъжното ниво на образованието в Польската академия за музика и танц по съвременен танц, защото тук има висше образование за съвременен танц, което е а, доста така иронично само по себе си. А, и като добавим това, че в България няма нито един театър, който да показва целогодишно съвременен танц. Тоест, а, всичко това се случва в една среда без контекст. Без... А, развити публики за танц, без развити критерии за танц. А в също време знаете, че съвременният танц е едно от най-бързо развиващите се съвремени изпълнителски изкуства и, за съжаление, България в момента е единствената държава, член на Европейския съюз, в която няма нито един театър, който да показва целогодишно международно съдържание в областта на съвременния танц. Но това не е, е единствената част от изпълнителски изкуства, която е така. Същото е и със съвременния цирк, за съжаление. Същото е, когато говорим за независимата сцена за съвременен театър в България, тя си няма дом, тя няма нито един театър. Но за сметка на това имаме 54 театъра държавни, които показват единствено и само традиционен драматичен театър и традиционна опера. И друг път сме го говорили да. това. А, за финал, това, което обаче човек може да направи, ако иска да запълни празнотите си в. Разбирането за съвраменен танц е да дойде на One Dance Week от 20 септември до 19 октомври, повече от 20, 20 спектакъла 22, 22 спектакла, 17 компании от 14 държави, включително Австралия, Индонезия, Тайван, Япония, Канада и доста държави от Европа, разбира се. И цялата програма лесно достъпна в онлайн пространството, както на и на навсякъде. А, много благодаря на Сена Сенов, ко-продуцента на спектакъла Кейдж на танцовата компания Гая, който беше прелюдия към основната програма на One Dance Week. Тя предстои от 20 Ако септември. Ако само една кратка покана за откриването на One Dance Week 20 и 21 септември, Уникалната, впечатляваща, извънземна, буквално бългийска компания Pipping Tom е в България с новия си спектакъл Дете, с който завършва а, тяхната трилогия Баща-майка. Показахме този спектакъл преди две години. А, не пропускайте този спектакъл, защото това е едно впечатляващо събитие за световната сцена. Благодаря на Асена Сенов. Смес от критицизъм по отношение на администрирането на културата и вдъхновяваш оптимизъм, защото наистина това, което виждаме на сцената ни води точно натам.